Я досі не знаю, хто такі Франческо Аполлоні і Россано Росі. Я ніколи їх не бачив, не знаю їхнього віку і навіть приблизно не знаю, чим вони займаються. Я до того ж не маю найменшої уяви, чи знаються вони між собою. Хоч думаю, що люди з такими прізвищами повинні би знатися. Тоді, на весні 1995-го, коли я готувався начисто переписувати роман і дозбирував крихти все новіших подробиць, вони обидва трапилися моєму знайомому, тоді вічному студентові. Його ім'я так само вдячно згадується у тому ж передслові. Здається, він перетнувся з ними десь у Німеччині, де в ряди годи пробавлявся на всяких таких стипендіях. Від мого імені він попрохав кожного з них під час вакацій навідати Венецію, і зібрати якомога більше інформації про палацо кадамосту. Дивно, але вони це зробили. Утім, кожен на свій спосіб. Через місяць-другий, мій знайомий студент приніс мені додому результати їхніх виправ. Шкода, що я вже не пригадую, що саме переказав Аполлоні, а що Росі. Наскільки ж вони різні, можна судити з розбіжностей у їхніх свідченнях. Один із них стверджував, що готель «Білий лев» «Локанда Леон Б'янко» таки існує і стоїть саме там, де й повинен стояти, між мостом Ріальто і Кад Оро за адресою Канареджо 5629. Він навіть прихопив рекламну листівку англійською, де, щоправда, відразу впадала в око деяка суперечність. У листівці спочатку писалося, що готель розташований поблизу Када-Мосто, важливої споруди 13 століття. А трохи нижче. У наші дні на тому ж місці ми повністю відновили готель з його чудовими кімнатами, що з них деякі виходять вікнами на канал Гранде. То як усе-таки? Поблизу? Чи на тому ж місці? Хотілося мені якомога гідкіше випитувати невідомих рекламістів-заплутувачів, та не було нікого з них поруч. Другий з моїх агентів писав у листі, що ніякого білого лева, ніякого такого готелю там немає, а є страшенно запущений палацо, який, кажуть, і справді колись, 200 років тому, слугував готелем. Нині ж може скластися враження, що там ніхто не живе і всередині нікого немає. Далі в листі писалося «Всі віконниці не просто зачинені, а ледь не забиті дошками». Він покрутився перед брамою, а тоді про всяк випадок погрюкав у неї. Тут виявилося, що його перше враження було помилкове. Йому відчинив якийсь дивний старигань, що назвався бароном Камероні, головою товариства друзів театру Ляфеніче. З'ясувалося, що в тому обдертому і зимному притулку животіє ціла родина старих і напівбожевільних венеційських аристократів. Я намагався розпитати їх про будинок та його історію, але вони виглядали смертельно наляканими і вдавали, що нічого не розуміють. Такими словами закінчувався звіт мого мимовільного агента. Мені залишалось уявляти, як вони. Всім сполоханим гуртом випроваджують його з дому. Як схожий на плюшки на барон Камероні, зачиняє за ним двері на всі дванадцять засувів. І як вони потім усіма рештками династії ще довго перелякано обговорюють появу підозрілого незнайомця. Хто його підіслав? І які ще загрози чигають на них? Напівтемрява, холод, вогкість. Місто, в якому судові процеси з приводу нерухомості тягнуться по 300 років. Серед висунутих ними тривожних версій бракує тієї, що правильна Центр усесвітньої змови у Франику. Це місто, про яке вони не чули і ніколи не почують, але саме там засів той жахливий павук. Я. У зв'язку з Каадамустою, Перед нами вимальовується сеньор Кадамосто Алвізе. Не сумніваюся, що цей морський мандрівник прийшов на світ у 1432 році саме там. Бо де ж іще, як не в родинному гнізді предків йому народжуватися. Слідом за ним перед нами постає вся Африка. Алвізе Кадамосто, це той, хто відкрив острови Зеленого мису і ще багато чого в Західній Африці, південніше Сенегалу. У гирлі Дамбії він став першим європейцем, який побачив і описав Сузір'я Південного Христа, за його версією Південного Воза. Кадамусто служив Португалії. Замолоду його наблизив до себе навіжений африканською ідеєю принц Енріке Мореплавець і добрий десяток літ, Кадамусто діяв за його наказами та його іменами. У тому, що Цезарія Евора співає саме так, а не інакше, його видатний внесок. Її батьківщину Кадамусто здобув 1456 року радше випадково, силою зустрічних вітрів, що понесли кораблі його експедиції у відкритий океан. 1463 року він повернувся до Венеції, де в родинному палацу над Великим каналом Засів за описування знайдених і пройдених світів, Кадамосто помер 1488-го Певні тропічні захворювання виявилися невеліковними. До Колумбового кур'йозного відкриття лишалося 4 роки, а до моїх відвідин Венеції 504.